Мабуть, у цьому теремі плакала колись в останні хвилини, коли прощалася із батьківським Галичем Ярославна, від'їжджаючи на північ у Новгород-Сіверський, щоб стати жуною князя Ігоря. Замріялася Марія і раптом здригнулася. Її налякав дзвін Великого Успенського собору. Загудів басовито, ніби невдоволений після довгого сну, а на допомогу йому – Вихопився над тріснутим голосом дзвін двірської княжої церкви, Кликав на ранкову службу. І вже відгукнулися всі церкви і монастирі Галицькі. Скільки разів сиділа Марія в цьому теремі І милувалася Галичем. Аж туди, до Дністра, простягся город. Не раз казав Роман, Дивись, який наш город... Услід за Києвом та Новгородом розростається. В ранковому тумані веду ледь вгадувався берег Дністра, закритий натовпом великих і малих будинків підгороддя та оселищ. А княжий город кріпость на горі з трьох боків річкою луквою та протокою охоплений, від води крутими схилами гора височить, тільки з півдня річки немає. Там глибокі рови і могутні вали насипані. Галич, город, надійна кріпость, мурами з усіх боків обнесена. Роман зміцнив ці мури, ще вищими зробив. З сірого каменю вони, зверху товсті дубові колоди покладено. Широкі мури галичські, і заборола на них міцні, від ворожих стріл захищають. Примітка. Заборола, зроблені з дерева чи з каменю зверху на мурах рідні нерухомі щити, за якими сидять оборонці кріпості. У і вночі на чотирьох вежах сторожа чатує. Двоє варіт у мурах галицьких, одні над річкою Луквою, а другі на півдні, там де вали. З підгороддя через Лукву в город потрапиш по мосту. Та міст не завжди лежить, бо піднімають його на товстих ланцюгах у вечорі, і стерчить він аж до ранку, притулений до кріпостних воріт. А як ворог наблизиться, то й день з торчовисом стоїть міст, до воріт підтягнутий. Заскрипіли східці, хтось підіймався до терема. Марія оглянулася, побачила світозару і усміхнулася до неї. «Ти знову, князь Романи, виглядаєш», – підбігла Світозара. «Не сумую, скоро повернуться. Який мені сон снився, ніби по Дністру на лодії з тобою пливемо. Один такий сонячний, теплий. Я не сумую, Світозаро». «То ходімо до церкви, чуєш? Дід кличе своїм дзвоном, а потім до Дністра. Як вони не схожі одна на одну, романова жінка Марія і дочка боярина Семена Олуєвича». Рвучка, мов пташка лісна, світазара не може довго сидіти на місці. Дзвінким сміхом своїм звеселяла вона Марію. І не помилився Роман, взявши Семенову дочку до свого палацу. Мовчезній, суворій, мовчарниця його жінці, потрібна була така подруга, щоб розважала її. А як колптина віна діла, не вгавала Світозара, ось глянь. Відбігла на кілька кроків і стала проти східного вікна. «Ти куди так народилася?» – озвалася Марія і підійшла до неї. «А що, день такий веселий!» Золоті колти виблискували на сонці. Марія затамувала заздрість. Такі колти не щодня зустрічаються. соромно і княгині їх носити. А світ озара на сонцем, примруживши очі, чекала, що скаже Марія. «Ну, хочі, чому ж замокла?» З цією істотою чекала зара похвали. Ніби все гаразд, і продкана блискучими нитками сукня, і волосся, яке довго зачісувала перед зеркалом, викладала кучериками, і золотий кокошник, що ніби приріс до русої голівки, і тоненькі ланцюжки з повислими на них колтами сергами. «Тимові сказки вийшла, піхо промовила Марія і доторкнулася пальцями до колта. Це був витвір умілих рук. По золотому полі йшли вибагливі візерунки, викладень голубою емаллю. Які тоненькі лінії цих візерунків, малесенькі хрестики і дрібні пелюстки квіток. Це батьків подарунок. Учара ввечері приніс ковач. Довго він робив. А пахощі які! Світозара відчепила колт від ланцюжка і піднесла до обличчя. «Які пагощі! Один купець приніс те мастило!» Змітилася дівчина. «Чому княгиня мовчить? Чому не похвалить її?» «Важко розворушити цю задуману жінку. Та не тільки сьогодні вона мовчазна, І роман гарячий, непосидющий, скільки благав її. Ну чому, бо така скупана слова? Ну чому не всміхаєшся?» Уже зібралися виходити з терема, як Світозара, глянувши у вікно, Радісно вигукнула Батько їде, і з ним боярин Василь Гаврилович. Той князь скоро буде. Ходімо до гридниці. По мосту ворота в ворота в'їздили Семен Алуйович і Василь Гаврилович. Їх супроводжувало двадцять дружинників. Біля дверей княжого дому Семена Олуйовича і Василя Гавриловича зустріли два отроки. Вони стояли скопіями в руках і мечами при поясі. Один із них метнувся, відчинив двері, і приїжджи вступили в передні сіни. Кроків нечутно, підлога в сінях укрита ведмежими шкурами. Сходимо піднялися на другий поверх, і тут у величезних сінях залишили шоломи. Звідси кілька дверей вели у світлицю, грибницю та княжу опочивальню. Світазара вискочила з дверей грибниці і кинулася до батька. Сидіть, дідь, тут і княгиня чекає». «А чому ж батько?» не сміхається, як завжди, і ховає очі. Або Ярин Василю підлогу дивиться. «Мовчки пригорнув Семена Луєвич дочку».